Заснути вдалося лише під ранок. Прокинувся, мов, від стусана. Сіріло небо, гасли зорі. Невже на волі? Спокійно, спокійно. Все, як слід зваж. Відбитки твоїх пальців, фото, документи у гестапо. Ти не знаєш, що із грозою і грушею. Отже... Краків, краківська явка, для тебе не існує. Вибиратися через біляни у рибну. Там інша явка. Без пригод вийшов на дорогу. До сусіднього села доїхав на попутній підводі. Господар її, літній селянин, ні про що не розпитував, От грошей відмовився, попередив. Тут, у селі, без дозволу старости Солтиса, на ночівлі можуть і не впустити. Я вирішив не ризикувати. Пішов лугом, набрів на стіжок сіна і зарився у нього із головою. Воно пахло винними яблуками, медом, землею, дитинством». І я, засинаючи, подумав, «Життя – пречудова штука!» Станіслав Малик На світанку я залишив свій номер-люкс і поспішив у рибну. Явочну квартиру для нашої групи тут готувала Комар, радистка із групи Львів. Напередодні виліту нам повідомили її адресу, назвали прізвище господаря Явки. Капітан із штабу фронту додав, що господар Явки – людина надійна, перевірена, секретар місцевого партійного осередку. На будинок 448 я наткнувся випадково, як тільки увійшов у Рибну. Потім узнав, що мені просто пощастило, бо без розпитувань, Тут розшукати будинок за номером нелегко. Ворота невеликої садиби були розчинені. На подвір'ї стояв літній селянин у жилетці капелюсі з чорною стрічкою. Потягуючи люльку, він дивився на мене спокійно, вичікуючи. Хвилюючись, я запитав, чи має пан для продажу сливи. На мій пароль господар не відповів, а розсудливо сказав «Зайдімо до хати». Сіли за стіл. Сливу паночку вже немає. Є яблука. Давайте ще раз знайомитись. Ці стіни надійні. Тут нас ніхто не почує. Капітан «Михайлов, Станіслав Малик». «Станіслав зрадів мені, як рідному синові. Вас давно чекають, не покоїться, але спершу поснідайте». Потім оглянув мене з ніг до голови і, ні слова не кажучи, вийшов. Повернувся з одягом. Я охоче скинув свій темно-синій костюм. І ось, ми стоїмо поруч, Босі у порваних штанях. На мені, як і на Малику, жилет, капелюх із чорною стрічкою. Батько і син. Хтось уже приходив? Паненка одна, файна дівчина. Ольга советська, підшукала їй надійну квартиру. Хто ще? Ніц товаришу капітан. Паненка, очевидно, груша. Значить, гроза ще не з'являвся. Я один на горищі, заваленому сіном, збруєю, всіляким мотлухом. Малика попросив сходити за Ольгою Совєцькою. «Яка ж ти, комар? Що мені про тебе відомо?» Нижче середнього зросту, очі карі, комсомолка,